Розділ восьмий «То ми довго будемо так сидіти», – сердито запитав Зафот. «Чого потрібно цим типам там, за вікном?» «Їм потрібен Бібельброкс», – відповів Руста. «Вони хочуть забрати вас у зоряну систему жаби, найлиховізніший з усіх світів галактики». «Та невже», – сказав Зафот. «Для цього їм доведеться спочатку прийти сюди і схопити мене». «Вони уже прийшли і схопили вас», – сказав Руста. «Вигляньте у вікно». Зафот виглянув у вікно і широко відкрив рота. «А, земля! Земля тікає з-під ніг», – задихаючись, вимовив він. куди вони забирають землю?» «Вони забирають будинок». Сказав Руста, «Ми у повітрі!» За вікном кабінету пропливали хмарки. Там, за вікном угорі, навколо похиленої вежі будинку, він знову побачив кілька темно-зелених винищувачів із зоряної системи жаби. Вони випромінювали силові промені, які утворювали щось на зразок сітки і тим самим надійно утримували вежу будинку в повітрі. До краю розгублений завод похитав головою. «І що я такого зробив, щоб зі мною таке витворяти?» – здивувався він. «Я заходжу до будинку, і його забирають разом зі мною». «Переймаються вони зовсім не тим, що ви уже встигли скоїти», – сказав Руста. «Справа в тім, що ви ще тільки збираєтеся робити». «Невже від мене більше нічого не залежить?» «Залежало. Багато років тому. Краще тримайтеся за щось. Нас дорогою трохи потрясе». «Якщо я колись зустріну себе колишнього», – сказав Зафод, – «то я йому так вріжу, що він навіть не встигне довідатися, від кого йому перепало». У двері, не поспішаючи, зайшов Марвін і з докором глипнув на Зафода – подався в куток і там вимкнув себе. На борту золотого серця панувала тиша. Артур втупив очі у полицю навпроти себе і думав. Підсвідомо він перехопив допитливий погляд трілян і знову видивився на полицю. Нарешті він щось побачив. Він узяв п'ять маленьких пластикових квадратиків і поклав їх на поверхню столу, який стояв під полицею. На п'ятьох квадратиках стояли чотири літери – Ч, Е, П, У. Він виклав їх поряд з іншими трьома – Р, У, Н. Щепорун вимовив він у голос. «Мої очки потруюються. Здається, я набагато покращив рахунок. Кораблем хитнуло». Ті квадратики з літерами уже вкотре перемішалися. Тріліан зітхнула і знову заходилася вирівнювати їх. Туди-сюди мовчазними коридорами блукала луна від кроків форда префекта. Він вештався кораблем і зганяв свою злість на мертво мовчазних приладах. Чому корабель постійно здригається? думав він. Чому він перевертається і гойдається? Чому ніяк не вдається визначити місце знаходження? І все-таки, де вони опинилися? Ліва вежа будинку редакції «Путівника по галактиці» для космотуристів туристів мчала між зоряним простором із швидкістю, з якої ні досі, ні після не літав жоден будинок у Всесвіті. У центральній його частині з кутка в куток кімнати походжав сердитий зафот бібельброкс. Руста сидів на краєчку столу і займався рутинною справою, розправляв у свій рушник. «Е-е-е-е, То куди ви кажете, летить цей будинок? запитав зафод. Зоряна система жаби відповів Руста. Найлиховісніше місце у всесвіті, а там можна перекусити. Запитав Запад. «Перекусити? Ви летите до зоряної системи жаби і ще запитуєте, чи можна там перекусити? Без їжі я можу і не дотягти до зоряної системи жаби». У вікні вони не бачили нічого, крім силуетів, які, як слід гадати, були розмитими формами винищувачів із зоряної системи жаби. На такій швидкості космос став невидимим і справді нереальним. «Ось, посмокчіть оце!» – запропонував Руста, простягнувши Зафодові свого рушника. Зафод видивився на нього так, наче у того з чола ось-ось вискочить зозуля на пружинці. «Він просякнутий поживними речовинами», – пояснив Руста. «Жовті смуги багаті протеїном. У зелених суміш вітамінів Б і С, а маленькі рожеві квіточки містять у собі екстракт із зерен пшениці». Зафот узяв рушника до рук і захоплено дивився на нього. «А коричневі плями?» – запитав він. «Соус для гриля?» – відповів Руста. «На випадок, коли мені набриднуть зерна пшениці». Зафот несміливо понюхав рушника. Ще більше вагаючись, він спробував посмоктати один з кутиків рушника і одразу виплюнув його. «Фу!» – скривився він сказав Руста. «Коли мені трапляється смоктати з того кінця, то зазвичай доводиться пробувати ще трішки її з протилежного. Чому?» З підозрою поцікавився Зафот. «Що у ньому?» «Антидепресанти», – відповів Руста. «Знаєте, напевно досить з мене цього рушника», – сказав Зафот і віддав його. Руста взяв рушника, засунувся за столу, обійшов його, всівся в крісло, і висадив ноги на стіл. Біпель Брокса, позвався він, заклавши руки за голову, а чи здогадуєтеся ви, що вас чекає у зоряній системі жаби? Там мене нагодують. І з надією в голосі спробував вгадати завод. Там вас згодують, відповів Руста, водоверцій тотальної перспективи. Зафодові ніколи не доводилося чути про таку річ. Йому здавалося, що хто-хто, але він чув про все, що є цікавого у галактиці, отож він прийшов до висновку, що ця водоверть тотальної перспективи аж ніяк не підпадає під категорію цікавих речей. Він поцікавився у Русти, що то таке. Всього на всього, сказав Руста, найпекельніша психічна тортура, якій можна піддати мислячу істоту. Зафот з розумінням кивнув. «Отже, – сказав він, – їжі не буде, так? Послухайте!» – з притиском вимовив Руста. «Людину можна вбити, знищити її тіло, зламати дух, але тільки водоверць тотальної перспективи спроможна анігілювати людську душу. Уся процедура триває лише кілька секунд, але наслідки її залишаються на усе життя». «А, чи чули ви, може, коли про пангалактичний полоскальний полиск?» Гострим тоном запитав Зафуд. «Ця тортура набагато страшніша». «Ого-го!» – вимовив вражений Зафуд. «Як гадаєте, чому цим хлопцям заманулося влаштувати мені щось таке?» – додав він за хвилю. «Вони вважають, що це найкращий засіб, аби позбавитися від вас назавжди». «Їм відомо, що ви розшукуєте!» «І вони б не могли натякнути і мені, щоб я теж про це довідався!» «Ви знаєте, – сказав Руста, – ви все знаєте, Бібль Брокс! Ви хочете знайти людину, яка править всесвітом!» «А ця ваша людина, вона вміє куховарити?» – запитав Зафут. І поміркувавши, додав – Хоча я сумніваюся. Якби вона вміла готувати хороші страви, то його б не обходила решта Всесвіту. А мені треба знайти кухаря. Руста важко зітхнув. До речі, ви що ж тут робите? – запитав Зафот. – Яким чином це стосується вас? Я один з тих, які планували усе це разом із Зарнівупом, з Юдином Вренксом. З вашим прадідусем, та й з вами також Бібель Брокс? <гум> Зі мною? Так, з вами. Мені казали, що ви змінилися, але я не уявляв, що настільки разюче. Але ж я тут для того, щоб зробити одну невеличку справу. Я візьмуся до неї перед тим, як залишу вас. Яку справу, чоловіче добрий, про що ви говорите? «Я зроблю її перед тим, як залишу вас!» І Руста поринув у непробивну мовчанку. Зафот невимовно зрадів цьому.